Päivän sopiva kaakko perheen kanssa jaettavaksi. Juhlamenyyn voit käydä katsomassa farangin nettisaitilla ja sieltä voit tehdä myös pöytävarauksen. Nähdään näin Uintimatka Helsingistä Tallinnaan. Se on vaikea juttu. Onneksi veneen rekisteröinti Trafin sivuilla on helppo juttu. Katso lisää osoitteessa trafi.fi. Vivcompagni Drusei, Radio Helsinki. Teen, vaikka päivämäärä on ohi ajanut jo niistäkin. Aamun vaikko vaikka on väärä, heitän hartioille fleistäkin. Mietin, miksi flaksi silloin käy, kun vuoren alta ei näy, edes sitä tiski harjaa. Kun on vaihtamatta lakana, nuo miksei menty sinun luo oi. Mun eksä tarjaa. Ymmärräthänsä sen, sitä kestäisi en, jos ei viimeinen tunne ollut aitoa. Nyt keräkää mojas pois, vielä yksi pyyntö pois, saanko rinnoista kahvin maitoa. No niin, rakkaat ipiskuran edustajat, Me, me on alkanut, kuuluko meikälaisen, tota, nämä, nämä luurit tai oma ääni oikein kuulu täältä, voiko Teemu laittaa jotenkin kovempaa että näin ei se sieltä kuulu vielä tämän. No niin, se on siitä, siitä vähän, että ihanaa, ihanaa, ei tule riittävän kovaa, kun on, kuulo on mennyt jostain syystä. Niin, nyt on lähtenyt liikenteeseen tässä käydään läpi näitä tota, no, niin teidän Facebookin laittamia toivekappaleita. Muistikku. To, joku toivoi, sirkku, toivoi noin, sirkku Henkari Tappio toivoi, että Whitney Houston ja hyvä laulaja, mutta saatana toi biisi, I always love you. Kuulemma, joku joutui Jenkissa soittaa tai joskin muuta kytät, kun naapurissa otettiin tuota biisiä täysin sata kertaa. Eipä nyt, tota, nyt kuitenkaan eikä laiteta Kaija Kootakaan, mitä Mari Kooppinen Hesarista toivoo tätä uutta takovarmaa passisklassikkua Lindholmin Ollie. Ei löydy, ei löydy. Se on muuten kuudes ku ku ku ku kuulijaisuuden vuosi nyt kurresoimaan. Nyt näärässä. panhuilua, jotta voisin unohtaa vi vihdoin viime viikon lähetyksen. Ja jos ei millään onnistu, niin snappii. Laitetaan panhuilu äh, muistiin. Mikä miirissä se on kaikkien aikojen passisklassikko? Pakko olla se hevospiis ikimuistoinen Annika Holmstein laittoi. Erik Lindros to toivoo Anton meidän mm -hmm. Ja Pekka Lehtinen juna turkun kappanetta. No minä laitoin tässä Facebookista, mä toivon ratikkaa Tampereelle. Ja Orava laulu, ja on tullut aika polttaa se on passi Otto, sitä niin. Otto Glockars. Ja Juoni Lainet käsityllä, että kun on kiva, no ei kuule oo. Mä isomman asunnon, ja kohta paikkas kunnossa on. Ammutan uusi aamurin tahdo tahdon olla pelkkä Isä puoli. Mutta sitten Ville, sillä pää, laittoi toi toiväinen Arttu Viskari kahvimaito. No, tässä sitten tuli. Viimeinen tunne on ollut aitoa, nyt kerää mojas pois, miel yksin pyytä olisi saan korrin noista siilkan kahvimaitoa. Kulta löytyy käyden Ja meillä oli tulossa myöskin meidän laulava työhörjoittelijat jossain vaiheessa paikan päälle. en kyllä valmis sun kanssa. Sitten Joni Perälä laittoi tuossa jo viestiä noin 13 tuntia sitten, että virtuosa suuremeren suolaa tai Krister Störpack, have you ever seen tören? Ja sitä ei ole aikoihin. Ja tässä minä siis toivon, että ihmiset ovat omasta kaikki kaikkien aikojen paskisklassikkoa. Niitä nyt sitten riittää tämä tunti, valitettavasti.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 En ole nähnyt vähän aikaa. Saanidei on tänään, Saanidei. Joo, vielä on kesä jäljellä. Tämä päivä tämä ilta, mutta sitten vielä ne. Tulin haakon kautta, menin raututiasema tästä Haagaan, koska mä ajattelin, että siellä luin, että siellä on noin 10 astetta lämpimämpää. Oli 18 astetta, keskustassa 10. Lähtekä ihmiset Haagaan. Etelä Haagaan, en tiedä pohjoisesta, onko se liian pohjoisessa. Juopalahteen asemalle. 10 minuuttia keskustelta. I Ai, I Ja sitten Paavo Mäntylä toivoi ja sitten sitä ruotsalaista Elvis-koveria, mikä se ikinä olikaan. Ja Jyrki Kostamo laittoi viestin, että kato Kostamo, Kostamo. Jyrki Kostamo, olisiko sukua kenties eilart Pilarm? Siis, se ei löytynyt muuta, koska se on oli levy, mutta pitää tuota, nii, hankkia käsiin. Sitä on toivottu todella paljon. Tuo laitaankin, että kerran osoin, mutta vieläkin me ei vetä näitä muistelemaan. Sitten Tapani siis saat sen tietää, on myös käännösklassikoita. Joo, mä ajattelin, että mä pidän käännösklassikos-pessun tuosta jossain vaiheessa. Missä ei se oteta finhitsejä, niitä riittää, nii, käännösklassikoita vaikka kuinka paljon. Mutta se uudempia käännösklassikos-pessua tullessa jossain vaiheessa, soitetaan se, se, se silloin. Ja kello on nyt sitten yhdeksän sekuntia yli 9 yli 4, jos joku kuvittelee, että tämä on lähetys, kun ei lueta niin paljon noita chatboks-viestejä. Mutta kenenäkin lähinnä näillä Facebook-viesteillä. Minä olen miettinyt sinua paljon. Ja minä olen my myös miettinyt Minna Kuoppalaa paljon, miksi, miksi, miksi. Sinä laitoit tämän toiveen tänne näin. Aika moni jos halun unohtaa jotain kappaleen. Kaiputa, poltava, olen tuntenut kylmin, kylmin illoin mietti nyt sinua se, silloin enemmän en kuin muita. Mutta se kohta tulee kipuna kiivana kohtaa tulee kipuna kiivaina. Minä olen muistanut sinut hyvin. Niin paljon paremmin kuin ketään muuta Minä olen muistanut sinut niin kauniina kuvina Vakavina pakina, unina Minä olen paremmin kuin muita Minä olen muistanut sinut kipuna, kivana suruna, sielussa Sitten tota, no, minä hostiko toivoa karkkipäivän kappaleita tai ei toivonut. Miksi ei? Sehän on hyvä. Ja sitä Iina Anitra toivoa, että nostaa ylös. Katsotaan, muistaakseni joku toinenkin toivoo mutta Ehkä ne nostaa ylös jossain vaiheessa tätä lähetystä kyllä. Ja nyt ei on diskoja, toivotaan Sitä on toivottu aika paljon, mutta sitä ei nyt ei löytynyt. löytyy kyllä jossain vaiheessa. Sai kuusi tykkäystä. Mutta myös Janos Valmoisen bussipysäkillä kintenä, tulee tuohon noin, eiköhän mennä kohta sen pariin. Anta an an an yksi kipuna kiivana vielä, yksi kipuna kiivana, kiitos vielä. Minä olen muistanut sinut kipuna kivana, suruna sielus. Ja varoitan, kohta tulee laulava työharjoittelija paikan päälle, joka ei sitten seuraavaksi laula, vaan tilitettää, tiritettää, tiritettää tirit, tirit, tirit, tirit, missä on kysy kohta sen vielä. Minä olen muistanut sinut kipuna, kivana suruna sielussain. Ville! Valona yössä vain. Pussi pysäkillä katsoimme toisiamme silmiin Tosiastuksissamme olisin halunnut jututtaa Jos vain olisin uskaltanut Viikonloppuna menin kaupungille Yeah. Varoittelikin, että panhuilu on toivottu ja varkusa Ahvenyska laittoi vieste, että ihan mitä vaan panhuilulla soitettuna. Kysy, että torvimusiikkia on panhuilulla soitettuna vai acapella on soitettuna vai rumpusoluja panhuilulla soitettuna. Hän laittoi Titanic-tunnari ja Mikko Vuokkokin laittoi heti viedet, että my heart will panhuiluna. Kun alas tätä nyt vähän matkaa, panhulluspesso on tulossa jossain vaiheessa, mutta tämän jälkeen sitten syvä, syvä syvälle. Syvän vagina, niin sattuu, kun laittoi viesti, vaikka kappale nimi on syvälle, niin vaan sattuu. Jeveksen koko tuotanto, erityisesti Mattilan Lainkokkela on suuri klassikko. On tosin oikeasti hyvä, hyvä paskiklassikko. Kyllä, ihmestään on toivottu, kyllä Facebookissa ihmestään on tulossa. Soita asburger eli Heesburger, Sventilellä, Turkuun Turkulla. Ja nyt joo, viime viikon vammaskille vieläkin, eli jotain mampata. Joo, nämä on siis näitä southbox viestejä mitä ystävät on tullut Pari Säällä on ollut kauniin, herkästi. No, no joo, kohta tulee kyllä sellaista kauneutta, että Tihtänä alkaa Euroviisista, omia suosikkia ovat portugalin Valko-Venaija, Italian ja Unkari. Toi ei ole oleellista tietoa, mutta eksperientä on sitten Euroviisista, Keskitytään noihin eh, tota, viimeisen noin 10-12 vuoden aikaisiin Euroviisuihin, koska ne ovat tylsimpiä, mitä mitään sanottomampiä. Siinä on ollaan ollut englanniksi lähinnä, niin niitä se otetaan vanhoja Euroviisuklassikoiden lisäksi, koska niitä vanhoja klassikoita on tehty useampiakin Pessu. Jälkeen kun me alkaa mä mä on toivottu, mutta Euroviisus mutta silloin mä kyllä lähdettä, että se on mutta, mutta ehkä se tulee silloin, mutta. Mä Koska sanottu, mä saa sanottu, toivoa tota, näitä sitten mä oon sanottu, mä oon sanottu, mä oon sanottu, ole. Ei osaa, eli Mikäs, mikäs on mikäs mikäs, mikäs maikki, maikki, maikki mikä sulla on, mikäs sulla onkaan mikäs se onkaan ollaan Joo kohta tulee kaunis Parivin pari viikon tak takainen vaikka takane laulava on tullut uudemman kerran tänne paikalle hän kun laulakin jos sa mutta nyt hän on luonut on luulon tidittää se to tois kappale Ekstas Saat saa tilittää mukana. Ja myöskin saat boksissa. Ennen meni tilitys. Mene meidän lääkäritön voiman kanssa. Vau, puheenjohtaja. Mä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 late me the not the Aika mennä sylki, luisiurokkeloppua. Olit sinä ja papi jatkuu, jatkuu, jatkuu. Meidän muovutta miespolven tirittäjä. Ei, ei, ei,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 diddly didly didly didly didly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 embroil remaining rium devens devens devens devens devens devens Radio Helsinki. Hei, toossa se lato on. Eiks me ollut täällä joskus aikaisemminkin keikalla? Joo, pari vuotta sitten. Ja muistaakseni kuus maksanut. Hei, hei, hei, varo tota fillarista. Totta kai, varon, varon tosi. Hän voi olla meidän yleisö. Tee kuten bändi, huomaa pyöräilijä. Välitä, muista, ennakoi. Liikenneturvaa. Idän kyläjuhla avaa portit stadin urbaaneille kesälaitumille lauantaina 20. toukokuuta. Stoan aukiolla Itäkeskuksessa esiintyvät Reino Nurdiin, Mira Luoti, Litku Klemetti ja Tuntematon numero sekä kolmen naisen hip-hop-kokoonpano, Rauhatäti, Pyhä Lehmä ja Heidi Kiviharju. Monipuoliseen ohjelmistoon kuuluu kaikkea Braamsista katusirkukseen. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Katso lisätiedot osoitteesta stoa.fi ja liity seuraamme. Radio Helsingissä mennään sunnuntailta musiikki edellä. Kotimaista musiikkia viimeisen sadan vuoden ajalta genera piittaamatta. Musiikki edellä sunnuntailta kahdesta neljään toimittajana Mikko Matla. Musiikki sielun on, musiikki sielun on, musiikki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 Pidän ruoasta, en iduista. Huhhuh, Johan, otti koville pelkästään tuo seuraaminen. Oli viesti, oh, oh, oh, oh, kohta räjähtää. Nauran täällä niin paljon, että luulevat mielivekaiseksi. Äsken tuli kaunista, asiallista, tidityistä. Ten points. Koska tulee pastaskarake, voisi olla vaikka, vaikka jossakin mukavassa pubissa. Kun mä järjestin paska aikuiselle konserttia, niin siellä oli, siellä oli, siellä oli karaoke. Siitä on kyllä aika jos pillaso saa on kova. Meidän moottorit ja remontin, ravit, raskaat huvitkin ja reio taipalle, varma liha ja perunamie. Sitten Mirkka, Mirkka, Mirkka Tolli, toivonut Facebookissa totani, poikarakkautta. Ei nyt se leviä, mutta jossain vaiheessa ehkä löytyy, lahtee soimaan. Kysyn sitten, että katedraali, helmiketjut ja puuvillainen vyö, mikä noista oli suosikki. Atte Kukkurainen vasta sitten puuvillainen vyö. Ja Mirka Ohutamäki vasta sitten katedraali. Hmm. Kyllä se helmiketjutkin on. Mertaranta mainittu, lätkä, lätkä, lätkä. Ohjelmaa. Ei tosi tevestä sa liha ja peruna mies. Ei seko suvissi naakujen kerra perillappaujen liha ja peruna mies. Paasi Eerola laittoi Oli toi, toi, Toni Halmetta, on tartut mun Hanuriin, koska Hanuri ja klarioittaisesta comeback. Me te, tehdään tota niitä sali, salispessu, toi, toinen tilittajista, Raine Forssasta, pidetään ehkä samalla Forsa-spesiaali, niin pidetään salispessu jossain vaiheessa. Ei ja tässä jatsista. Seppo Hevi, liha- ja perunamies, no tässä sulle Urha, sitten on Urha, Seppo Heli on. ohjelman koirista, liha- ja, ja perunamies. perunamies, ja Paavo Mäntölä toivii Limpi voi tökkiä, mitä mies ois ilman mökkiä, rantasaunassa paistu vihaa ja peruna, peruna Ja Linna Runo toi valmukylläri enää on diskoa, sitä on toivottavasti, että te teitä ei vaan löytynyt. Ja Mä kyllä tys, kysyin sitten, kysyin tämän. Tämän, että soitan, jos kerrot missä masa on, niin sä vasta diskossa enossa. Mutta se meni väärin, se, se on diskossa, diskossa, enossa, enossa. Mutta tosin, tosin hän, Linda toivoi kaikkea mukaan disko jok, jokke Ossi ja Hemppaa myös, No hyvä. jos jokke Ossi ja Mutta jatketaan, jatketaan, jatketaan, minä varoitan että laulavaa työharjoittelijää, joka, joka äsken ei laula vain tilitti, niin tulee jossain vaiheessa vielä tänään näin uudestaan. Mutta Eetu Elorantaa toivoi Tommi Läntisen syvälle sydämeen saptuukappale, tai sitä ei ole asoitettu muuten aikoihin. Putsi hei! Tupä ehkä. Mulla Äiti, en tahdon mennä kouluun. Äiti, saa aina olla yksin. Ei kukaan musta välitä, saa aina yksin leikkiä. Äiti, miksi toiset vaan kiusaa? Mutsi hei, mä tahdon uuden videon. Tiedä mutsi, missä meidän faja on? En lukea, en tahdot en sydäntäni avataan. Mutsi hei, mä en me enää kouluun. Usein. Elämäänsä aloittaa Niin pienillä siivillä lentää Voi, Voi kuinka koskee Kelle selkeä Syvälle sydämeen sattuu, sattuu No nyt sattu, sattumaisin on no, sattuma, sattumata käy niin, että joku toivoi, tota, mikä kai se Vantaa-biisi, mustaanko hyvin paskamalla laitoin, että tero Vantaa, missä Kuletaro jo, jo rantaa juurikin se K.A.P. Olavi toivoi sitä, mutta ei nyt sitä ehdi soittaa, kun on erästä toistakin kappaletta toivottu kyseiseltä artistilta. Koskein, mutta mistäspäin on, on, on, koto, koto, koto, koto, koto, on, on länä kotoisin, on, on koto, Tommi länä? Heini Mehtonen tietää, koska hän toivonut kappaletta. Jula Turku pitkästä aikaa sekin, joo Ja tässä on sanomaa, tässä on sanomaa. Anta tämän tulla, tulla puhtaasti kokonaan tähän väliin. Sitten tässä on aika paljon noita toimipiisejä, niin sitten laitetaan lisää, lisää tahtia. Huuuu! Huuuu! Huuuu! Elikkä Simona, Jura Turkuun ja Ratikka Tampereelle! Jossain pikkukylässä on teitä, jotka ihmetellivät sö so, se okay. Ylän kirkkoon suojaa valmistellaan, jotain varten se turvaa. on, anna takaisin mulle. Turkun en. No eiköhän tuo vähän ala riittää. Miten helveteensä ne tiedät voi, voi, voi katsoa junaa? Ja miksi, tu, miksi Turku vei lapsuuden? Kysytään tuosta noin. Ja ving ving, ving, ving ving ja toivotaan. Kysymys. Joko Vorsalaiset osaat sanoa ähvän? Ei! Eläkäuudistus 2005... Joka nostan ylös kuin Lindholmin ollille, että tuota, no niin. No eläkejuurustus 2025 tuli, mutta ehkä työelä, työeläkeuudistus 2005 tulee sitä on toivottu. Toi on Ja nyt rakkaat niin olkaa valmis, valmista mitä tämä homorumpu, homorumpu, homorumpu, solo homorumpu, tut solo homorumpu, tut homo solo homerun Anne Sästämön laittoi Facebookin viesti että maallosin kuulla päivärahsen sateenkaaren tuolla puolella. Tätä on toivottu muuten, muutenkin. Doo doo doo. <laughs> Haatteko, kun laittoi viestit heviä? No tossa olisi kyllä anton meidän ja, ja heviä muuten tulossa, jos ehditään soittaa. Yksi hei, toinen. Ja me ärsyttävää biisiä toivotaan sama henkilö. Ja työeläkeurssus 2005. Nyt se oli kirjoitettu oikein. Työeläke 2005. Noustaa Uusi työeläke on hu huomattavasti aikaisempaa selkeämpi ja kattavampi järjestelmä, joka... Öö,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 Tapiainen on toiminut Timo Soini peruspomo ja myöskin Lauri Suomalainen. Soita Timo Soinin peruspomo. No enpä tarvitse, soiso, lähtikö tämä varsin soimaan, mutta, mutta lisää puhetta riittää. Timo Soini peruspomo. Kert op, op, op, VSOYn äänikirja. Timo Soini peruspomo. peruspomo. Ytky, Kertojina ytky. ovat Timo Soini ja Jarmo Heikkinen. Levy yksi. Lukijalle, tämän kirjan tarkoitus on kahtalainen. Haluan kertoa, miksi perussuomalaisista on tullut merkittävä puolue ja miten se on ollut mahdollista. No hyvä homma. Toinen syy on henkilökohtainen. Toivon myös tiikkiä, on, tuolla suureksi. ehkä. Timosanin jytkybiisi voisi pistää päivin perään. No kato, hei, toihan tuli, hei. oho, no niin, Ja miltä se on tuntunut. Politiikan taivas ja helvetti. On Jos nähty, ulkomaalle menevä äidin pikkupoika veisi Jeesuksen mukanaan maailmalle. Paika parantaa haavat. Äidin pikkupoika menee muille. Hyvä niin, sillä meillä ihmisillä hey, missä on tsiik? No se on tietenkin politikoilla. Politikoilla On taipumus muistella asioita mieleisikseen ja selitellä parhain päin omia sanomisia ja tekemisiä. Siinä ei ole mitään mieltä. Ihan kuin huijaisi itseään pasianssissa. Vain nujarrus ja armo tuovat helpotuksen. Tuleeko laulavaa työharjoittelijä taas paikan päälle? Tarvittaisi laulaa ja yksis... yksi laulava Toinen vaihtoehto on olla osa muiden suunnitelmaa. Historiassa ei tapahdu enää mitään, eikä huominen ole vielä tullut. Tänään on nyt. Tänään on olen nyt, käytännönläheinen mies. Monimutkaisessa maailmassa yksinkertainen on arvokasta. Toimin hetkessä... Olematta kuitenkaan hetken lapsi. Populismi ei ole minulle kansanmielistelyä. Se on kansanomainen No sillä tämä on Nyt ei päästy jutkut, sitä on todella paljon. Istui hetken päällä penki, nyt jo tuolla pistään. Kuka kulkee turki päällä, kesälläkin joka sällään? Kuka loikkaa huima päällä, vahterasta Ora va se on, orava se on. Orava se on, vastu samaton. Kuka tammen terho aarteen kätki luoksen polun kaateen, mutta huomenna jo miettii, minne terhot tulikaan? Kuka kanna lansaa, häntä pörkurjellansa? Lammen ylipurjehtiikin, hmm. vaikkei kukaan uskonut. Orava, orava se on, orava se on, orava se on, vastustamaton. Kuka seura saaden tiellä? Kuka pysäyttää sut siellä, kuka katsoo kysyvästi, kuin lahjan sulta odottaa. Kuka napsuttelee puussa, kuusen kävin rankka suussa. sitten hypätäänkin siitä, sataan uuteet seikkailuun, pom, pom, pom, orava se on. Mikä? Mikä? Mikä se on? Orava. Noniin. Orava se on. Mikä se on? Vastustamaton. Vielä kerran! Orava se on. Niin Orava se on. Niin on. Orava se on. Hei! Hei! Vastustamaton. Ymmennystyvää. Tapu, tapu, tapu, tapu, tapu, Mikä tästä tuttu liivikurreja? Toivotaan ihana laulu, ihana laulu. Ihana laulu. Nyt on seksikäs tulkita karaoke, orava, mieletöntä. Kiitoksia laulava Vastaan Vastaanottimisi on viritetty taajuudelle 98,5 megahertsiä. Pääkaupunkiseudun pohjois ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki.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 Juuri järjestää nimittäin hyvän tekeväisyys illallisen tukikummien hyväksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kuuden ruokalajien yllätysmeno tarjollaan on spessupaikassa, designmuseossa. Menujuominen maksaa 120 ja illalliskortteja voit ostaa suoraan juuresta. Rahat menevät lyhentämättömänä tukikummeille. Tsekkaa tarkemmat faktat netistä. Maku, alkuperä, intohimo, juuri.fi.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 Irtiottoarjesta kuuluu kaikille. Espoon kulttuurikeskuksen monipuolisen ohjelmiston löydät helposti netistä. Etsi ja löydät tiesi elämysten äärelle hakusanalla Espoon kulttuurikeskus. Viikonloppuna G-Live-lävissä mainiota livemusiikkia. Perjantaina luvassa naispuolisia rytmimusiikin tekijöitä juhliva Burnaa-klubi, jossa esiintymässä Rauhatätiet Pyhä Lehmä, AK ja Marjo Trio. Lauantaina lavan valtaa takuvarma Q-continuum. Sunnuntain kruunaa Maria Kalaniemen, Eero Grundströmin ja Pekko Käpin voimatrio Svalan. Perjantaisia ja lauantaisin keikkojen jälkeen iltaa jatkavat Radio Helsingin ystävälliset DJt ja klubille on kello 23 alkaen vapaa pääsy. Tarkemmat tiedot ja tuleva ohjelma osoitteesta glivelab.fi. Nähdään klubilla. Ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ja paskalistan klassikko klassikkolähetys Anna holopaisen toive kappale. Tai toiveartisti artisti. Doraka irti. Hey! Sokka irtin. Yeah. Sokka irtin. Jei. Yeah. Yeah. Yeah. Sokka irtin. Noin. Se oli sitä. Riitti sitten sitä meidän! Rotta pääväti siitä sitä ei voi kannustaa. Rotta pääväti se ei pese hampaita. Jutta Urpalaisen en etsivalta loistoon, taas, tuliko aikaisemmin Mattia ja Teppoa, niin toivottiin. Tiiju koroni toivoo Jeesusta lähtee maailmalle työluuudistus 2005, kyllä, kyllä, tuli jo, tuli jo sen saan kunniseksi. Mampaa, katsotaan, ehtiikö? Minä olen piilosta. Rotta, bä, bä, bä, bä. Suomessa satateemalla kuudesiolokuuta ja kuuden vuoden kuljesuusti. Ja, ja kurreaarisisillalla on Pekka ruska norava norava tuli tuossa, ja ole hyvä, Petteri Salo. Ja, mutta sinä ja tätä on toivottu, Jemestä on toivottu useammaltikin. Muun muassa Hanna Leuhtonen kysyi, onko Jemestä. Minä sanoi, että on, entä sitten? Niin hän toivottu, että tästä on taas soitettu, niin minä sitten päätin piirtele soittaa Mutta tästä poikarakkautta on soittu, toivottu jo Facebookissa ja tota, niin huutoloutassa, niin antaa nyt tulla. Lähtikö, lähtikö, lähtikö? Ei, kun toivottu. Oh, ai, pitää ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Kaksi poikaa, hutpaita. Ja sitten Sanna-Maria Paloari toivoo satukostiasta. Tarviiko perässä perustelua jo Niin. Ehkä. se on toivottu. Sitä on toivottu. He koskettivat toisiaan. Ehtisikö, ehtisikö lähetyksena katsotaan? Hyväilivät toisiaan. He etsiityivät toisiaan. Ja Okko Huoponenkin laittoi jäät. Mattila kokeilla huitelee suverenellisesti psykedellisen ja progressiivisen välimäistössä Nevafoket. Joo, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, mutta aloitetaan vaihteeksi tämä näin, ei kun sen edellinen, tuossa noin tuli. Ketii, kuronen toivoa satukostiaista. Meising, kyllä, kyllä. Suu meisingillä. Katedraali oli hyvin hiljainen. Viileä. Ja oli hyvä. läntiseltä, mitä vaan. Vittuli, että mitä vaan kappaletta ei Tommi Länältä löydy. Sotasta vai jotain muuta länää. Sitten joku laittoi viestiä. löytyy biisin, niin mitä on. vaan. Mä en, en tiedä tota, miten mikä on todennäköisyys, että löytyy kappo mitä vaan. En Kun vitsi tuossa, no, niin omaa nilkkaa, omaa nilkkaa, omaa nilkkaa. Helmiketjut. Helmiketjut, helmiketjut. He puhuivat sitä kieltä, mitä ihmiset aina ovat puhuneet. Niin katsaa läheisyyttä, läheisyyttä liki. liki. Australia oli viileä, kirjentynyt majesteettivuosisatojen takaa. Rakkaus on vuosisatoja vanhempi. Mutta Heviä toivottiin, Heviä on toivottu. Kaksi poikaa. Ja mitä Marko Toikkanen laittoi viesti, että Rock Zonen Vladimir jäisi täyttämään hurjan hevien kiintiötä? Sitten myöskin tuota Eilan e Pilarmin, Pilarmin turkitsemaa erilisistä ruotsalaisittain. Rähemmin. Joo, se pitää hoitaa tosiaankin sen ruotsin Elmarin. Löytää sen kirjastusta uudestaan. Mutta Rockshornin Vladimir ei ole tullut aikoihin. Tämä, tämä on alkuaikojen klassikoita. Lengilä. Tässä! ei tätä <hä> elukkoa otettu Nightwissiin, sitten kun on haluut tulisit siellä kenkään? Miettikäämään sitä, kohta nähtee! Ah! <laughs> Tämä Tommi Leria Leskinen laittoi ihan ensimmäisiä viestejä, että olisi tässä leikatoimia, mikä oli tullut. Vahane ja Fänti. Mä laitoin ne että ei löydy, mutta Franti ja Vahane löytyy, kelpaako? Ja kyllä kelpaa. Ja Teuvo Lomalin Helskisti-Voita toivotaan. Sitten mä vastasin siihen, että Pascalista Kaari jälkeen siis soittamatti. Niin Pekka Lehtinen vastasi, mä oon kyllä tosi pahoilla, kun kerran vinkkasin Brendin kanssa, kanssa sulle tuon Karin biisin. Lähetit ottamaan nostamaan levyn kesken lähetyksen. Nyt sitä saipaa saa sit kuulla koko kansa. Eikö, eikö ihan oikeesti ole paarin? Eivät sortuneet paineen alla, hyvin kestivät hammasta purreen. Kotin lähdön estivät sissit, veivät syvälle viidakon. Pojat. pojat. Siellä kulje ei autot, ei hissit, ympärillä vain rämet ja pojat. Fränti vahanen, oli vankeina Holonsaaren. saaren. Mutta viime viime pidin Mambas Pessu. Mä oon kaks kertaa tehny sen kertomatta ollenkaan etukäteen. Ei koskaan, kun ette tiedä, kun jos mä ilmoitan etukäteen tulee jokos niin ne ei tulekaan sitä, vaan tulee Mambas Pessu. Vaarantunne on aina olemassa. Mutta tämän päivän kesäisen päivän kunniaksi, sisämaassa olevan kesäisen päivän kunniaksi, Tätä on toivottu, tätä on toivottu. Ja kohta on finaalinaika sitten. Erittäin, erittäin grand finaal. Mikä oli toivotun kappale, mikä oli toivotun kappale. Teidän kappale siis klassikoista, mikä olisi klassikoiden klassikko teidän mielestänne. Toivon ainakin, kun tjekkaa mitä toivotaan, on tullut use useampia, niin se tulee viimeiseksi. Sitä on jo ehdittu toivoa tässä näin mitä mä oon lukenut, mutta nyt tulee sitten lopullinen. Sitten vielä tilaisuutta. Kaipaat jotain, etsit uutta. On kuin ois kuuma Okei, kesä taita. jo mennyt menojaan. Mutta vielä tulee noita lämpimiä öitä, joita se koko Saanko pyytää vielä kerran laulavaa työharrastajaa tänne paikan päälle? Hän on tilittänyt, hän on laulanut sitten karaokeita alta päälle ja nyt voisi laulaa itse kunnapiisi päälle. Ja sieltä tulee laulava työharjoittelija. jälleen kerran. Se on kyllä helppo pyytää, että sanoit, että laulava työharrastaja, niin sieltähän tulee laulava työharjoittelija. Tämä on niinku tää on, niin kun, tää on palvelu täällä näin. Kyllä se nyt on kuulkaa niin, että nottaja, että kaikkein toivoton klassikko teidän mielestäni. Tätä ei nyt ole vähän aikaa soitettu. Mä ajattelin pitää aiheeseen liittyvän spessun kyllä tässä lä lähiaikoina, mutta antaa tulee vielä sitä ennen kuitenkin. Kesä vielä tulee ja aina kun laulava tyhär paikan päällä, hän ainakin kertaalleen on luvannut tulla tänne näin häpäisemään itseään jos on moiseen tarvetta tarvasta Tuli ei ei Hyvä taas senä. Teidän mielestäni kaikkein klassisin Paskis-klassikko. Se on tässä nohtausylös. Tätä on tullut tuutettua viime aikoina. Ei enää niin paljon, on niin usein, ehkä se on sitten osittain jo vaikuttanut sieltä, että tarvitsee nyt so soittaa tämänä eteen. Niin. Kerran tule, työhdyttäjän hyppää Satulaan. tule, tuleeko, tuleeko, tuleeko, tuleeko tänne vielä laulavan morssona ainakin? Ilmeisesti. Huhhuh, nyt on herkkä, nyt on herkkä. Duva. Duva. Peace God. It, was It was one Sunday morning. evening. The, the clock, clock was nearly seven, seven when my mare gave birth. birth. She walked around in the stable. Then, said she laid lay me down, and, and half an hour later. A new foal was born. Isn't it amazing how new life starts? How little, how little, baby, starts? How little baby hearts immediately stop. Isn't it amazing how the circle It goes round and round, and round again, again, and again and again all the time. time. Muistakaa, sitten se ei ole amazing, vai meisin. Pitää lausua oikein väärinsä. No juuri näin. Anteeksi, puolustalaisuuden. One shiny morning when and the mail was out with her phone. They walked around in, in the, the yard And it, it's, amazing it's amazing how, how a, few <laughs> a few minutes <laughs> late, they run Later they real... run like the wind Isn't amazing how new life starts How a little, little baby, horse baby horse immediately gets up it's it amazing circle of life goes round and round and again and again all the time. <tripeat> sytkerit, sytkerit, sytkerit, sytkerit. Meisin, kyllä yhteisalue volle kaunista. Hyvä spetlaittoi viestin. Niin Ihenna on kyllä, kyllä. Worsali ja Rauman parhaimmista on studiossa. Joo, joo, joo, joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Varsani,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 Tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1840.